This is what we're made for. Oh, Gaurdion, Gabon, Ongi etorri, Mugaymerz podcastera badak izutue, bideo jukuen podkastalde batetikan. Eta bestetikan ere, ba, taierzeka e, ba, eta bihoken mintza praktika, kasunetan, ba, e, bon, entzuten egon bazarete azken asteetan, ba, taierzeko izango, izango ezta, e, azken aldian, ba, bueno, nahiko hiernaiko e, lanpeturik dagoela, eta beraz, ba, ba bueno, suposatzen dut, ziren, e, ba, momentuz ez dit ez mesurik bidali ez deitu ez azer, Ba, suposatzen dut, ba, behintzat, eh, denborralu ze batean, epelu ze batean, ez dugula gurekin izango daier, eta beraz, ba, ba saioaren konkista lortu duela, borrokatu gabe, ezta? Eta, bueno, ba, entzute duzuen hau, segurazki, eh, ba, bueno, hoiko eh, kalitateaz, eh, ba, dago urrundago, eh, izan ere, ba, bueno, ba, la realdi familiar batengatik gatik, ba, eh, Euskal Herri nago berriz ere, eta, Ba, saioa grabatu nahi nuen ez, eta behar nuen ez, nere buru alibintzat behartu diot saioa grabatzea. Ba, e, ba pixkat, on the go, egingo dut, kasko batzuekin, eta telefonoa erabiliz, ea, ba, abelzer moz ateratzen den, barkatuz ba duzute, ba, ba, oiko kalitateaz e, disfrutatzen, baina, ba, bueno, hau ba, da momentuz, e, eskuragei daukadan gauza bakarra, eta, ba, ba bueno, konzentratzen geha normalean ez, e, saioan, e, pixkat, mobilitatean jolloasta ta bizkait e, mobilitatean disfrutatzea bai jokuta bai beste ba ba ez dakitez, eduki ez eh aldugum bezela eta ba zentsuretan ba, honekin <laughs> probatuko dute aber edo eh dute zer moduz ateratzen hor er, nolabait e, ba, telefonoa erabiltzea ba, ba, podcast e, sistema edo grabazio bezela ez Eh, ez dakit, suposatzu dut ez ez duela, telefonan editatuko, baina, ba, bueno, ba, gaur entzungo dut zuten kalitatea eta bar, eh, ba, horrela, telefonoa eta kasko batzuekin eh, bat jarrita, eta hau izango da, ber, zer modut ateratzen den, ez? Eta, bueno, eh, ez dakit, komentatu dudan, baina, eh, ba, bueno, azken aldian, az, eh, azkenean, berkatu, eh, grabatu nahi nuen, ba, 20 da jartzekin, ez, eh, urteko oberenen... Eh, E, saio bat, eta ba, ba hori, ba, daier e, nahi kolan peturik ba, ez, eta bar, ez dien izan dugu grabatu, eta beraz, ba, bueno, ba, bentsatut ba, seguraski, e, ba, oberena izango dela, ba, saioarekin jarretzea, eta pixatut ziko dugu, ez? Beste momentu aterako, orlako urteko oberenetako saio hau, ba, bueno, ba, bauza gehiago ateratzen direlako, eta ba, horretan segurazki, ba, bai daiert, ba, hilabete pare batzuk dara malako, ba, podcastetik, Kampo, ba, ba seguraski ez daki jolazten egongo da, baina e, seguraski jolastu dituen e, jokuak e, edo jokuetaz seguraski astu dela. Ordun ba hori, ba, hau izango da, bigarren e, tsaioaren, bigarren denboraldiaren denbora arranka da, eta, ba gustatuko litzatakez, denboraldi berri honekin, ba, al, beste aldaketa batzuk jartzea, ez? Komentak zuge nun, azkenean etzen eman, da, aurreko denboraldian agian, ba nola baiteko apildoratxo batzuk edo grabatzeko aukera izango genuela, podcast, e, izan, podcast bat izanik ez denen, asieran, ba, bueno, irrati izaiu behar ez dela hasi ginen, eta ez genuen burutu azkenean, ba, ba, bueno, ba, lana dagoelako eta gauzak gertatzen direlako, eta azkenean badenbora ba, faldatzen delako guztiaren zako ez da? Eta, ba, zentzurretan, e, pentsatu, pentsatut, agian, Gauzak ba, ba, bueno, e, simplifikatzeko, eta, eta, bueno, ere bai, noiz behin, sortzen den debate bat delako, eta azken aldean e, berriro asida debatea, dela, ba, denboraldi honetan, e, jokuei ez, e, nota ez jartzea. Eta, ba, pixka bat, e, gustatuko lehiago, olako klassifikazio bat jartzea, ba, ba, ez dakitetz, segura aski, eta nerik ehien gustatzea edana, Ba, ba, gomendagarria ez gomendagarriaren eh sailkapen hori jartzea, hau da, ba, bueno, e, okerrenetik oberenera e, ez, ez, e, ez gomendatukoa, ez eta e, azkenik ba, e, jolastu beharrekoa edo ez? Eh horrelako sailkapen bat gehiago gustatzen zait, beren azkenean, ba, ba, bueno, ba, batez ere urteko berenetarako saio batentzako ba komplikatzen digu, ez? Eren gure ikuspuntu ere bai joaten aldatzen joaten da barkatu. Eta ba, bueno, ba beti ez dakago irizpide berdina eta segurazki ba ba afektatzen dio ere bai, ba ba neuzenka jolasten itugula ez ditugula ikusten, ez? Ba prest pres daudenik, baina ideiak oso ideiak direla eta papatean ba, batean, ba iru lau 4 pasatuta ba, kristenako jokoa da edo al e, azken aldian adibez, ba onet, e, joku batera jolasten, e, te, bai telefono eta baino urderagailuan eskora dituzten, duzutenak Combat Master izenekoa eta adibez, ba Combat Master eh Kalotuti jokoaren ba, bat e, dugu, baina konta da ba, ba, momentu honetan jokoa nere asko gustatzen zaio dela eta ikaragarria iruditzen zai dela, ba gauza oso gutxi dituelako, ez? Dauzka ba segurazki pentsatzen dut jokoaren e, ba, ba, Roadmap edo delakoan, ez? E, aurrera antzean jarriko dituzten gauzak ba, ba, ohikoak izango direnak, ez? E, denboraldiko paseak eta eskinak eta ba, edukiera berriak eta bar, baina momentuz ba, au, gauza huetako oso gutxi ditu eta zentzorretan ba, asko gustatuz daitez, baina batek hartuko luke jokua eta pentsatuko lukeak gian, ba, ba, klaro, Call of Duty Mobile jokuaren klon bat izanik, ba, nahiko klon deskafinatu bat dugula zeren, Call of Duty Ba, buskagu, ba gauza guzti horiek, ez? E, demoraldi berriko edukierak, sailkapen berriak, karma berriak eta bar, ez? Eta ba zentro hori ba, pentsatuko luke, ba e, joku eh, joko deskafinatu bat dela. Mainan ba, nire ikuspuntetik, gauza ba, e, kosmetikoak, ez? Kentzen badizki ugu jokoari, ba gu jokoa ba, e, gustuz iruditzen zaitez, ez? Eta bat hori ba, ba, Eh, claro, ni ca día, ba, 8 bat jarri alde zaioget, baina eh daierze kolastu dezake eta esatea, ba, ez neri e, ez dakit ez? Eh, Call of duty ere eh konparanza, iruditzeko ba, oso joku simplea ta bar eta sei bat baino gehioz ni jarriko, ez? Beraz, ba, horregatik, segurazki hoberen hoberenago hobeago izango da guretzako eta denantzako, ba, horrelako elkapen bat hartzea, ez? Ba, hori ez gomendatua, gomendatua eta Eh, azkenik ba, ezinbestekoa edo horrelako zerbait. Ez? Eta bueno, hau esan da, guatzen pixka bat, eh, orain, pausa musikal bat egingo dugu, eta joan gogara ba, azken asteetan izan ditugun berriek. berria, eh, ba, bat zugeienek oh, segura eskirtu zute gogoratuko edo zutu zute jakingo, bainan estarzi eh, dizen jokua, ba, beste, eh, eh, nola da, beste maizton mm, bat, beste objetibo, ez eh, dakit ah, doa esaten nanuzkera, ez? Beste diru sarrera ronda bat egindu, eta, ba, diru gehiago sartu du, ez? Eta, horrentxe bertan, ba, ba, bueno, kantitatea zaitain bestekoa iruditzen, zeren, klaro, eh, Be, amar urte baino gehiago darama, e, ba, bueno, garapenean da, daraman joku bat dugu. Eta ba, denbora pasatzen e, joaten denala ba, izango dugu urtero, ba, beste horrelako ba, ba, milestone bat, ba, ba, beste urte batez ba, lortu dituela ez dakizten bat milioiz. Konta da hori bat ba, <laughs> ba, batzuk ez duzute ezagutu gehiinek e, e, Star Citizen. Ez da, ba, duela azte bat, o azte pare bat atera den joku hori, ez, e, ubizautzena. Ezek eta, bada, esametzela, ba, ustut, bibila 2000 eta ma bian, gaizkizanago, gara epenean hasi e, zen joku bat, ez? Eta jokunen asmoa zen, norait, eskintzea ez, mundu ireki bat, non planetaz planeta joan gintezken, ba, gure espazioen planetak esploratzen, eta barrez. Nola baiteko, ba, MMO bat, baina, ba, shooter elementuekin, role elementuekin, eta esplorazio elementuekin. Oso, jo, oso joku, ba, oso bizio handiko joku bat planteatzen zen, eta, ba, bueno, asiera batean, ba, ba, milioi pilo bat e, jasotzi duen, joku ere ingarapenerako, eta, ba, bueno, ba, horrez keroztik, pixka bat, e, joan zen jokua, apurka purka aurrera baina ba, ba, bueno, ba gehiegirik ez zituen sortzen ez joko honek azkenan kaiskiz banago 2018an edo ateratzen e, jolasteko beta hori eta ba petak bueno, oso, oso itxura ona zuen baina kontua da ba bueno eh hasieratik promestensten gustia gustitik ba jolastu alguien uena edo alguien uen era ba eh ba bueno, e, zegoen ez jokoak ba bono zuen ez norbait ba, sortuko zuela holako ba hori ba, ba ez, eh MMO klasikotan ba, izan ditugun elemen, izan alditugun elementu guztien ez perrengo ba, nuela ba, aukera edo e, ba, bueno e, jokalariak aurka izateko edo, bueno, e, player versus player modu bat e, e, e, eukiko zuela, hor lako pilo bat prometzen zituzten planeta pilo bat izango genituela e, bisitatzeko eta betaterazenean planeta bakarra genuen. Beraz, ba, bueno, ba, ba kontua da, ba, beta hori aterazela eta, ba, prende asko pentsatzen zuen nola baiteko ba, estafa bat izango zela joko hau, zeren ba, bueno, a, asko prometu zen, duela ba hori, ba, orain ja, a, duela urte baino gehiago e, eman zuen jokua garapenean e, edo eman du jokoa garapenean eta momentu arte ba, ez dago eduki era an horik, ez? baina urtero hori, ba, ba, ba, ba, biltzen du diru gehiago eta, eta jokalari gehiago sartzen dira, ez zen. Claro E, joku hau ateratzen dena, pixka bat da, ba, kickstarter eta horrelako plataformen nola behiteko ba, ba, estanda, ez? E, eta, zein zorretan, ba, joku honek antzeko gauza bat eskaintzen zuen, ez? Eta, zen, ba, bueno, zu dirua sartzen zenun jokuan, eta aurrerago go, aurrera go ba, ba, beta bat edo alfa bat egoten zenean jolazteko, eztuk ba, izan gozten nuen, ez, e, ba, espasiuntzi bat, eta jolazteko aukera, eta barrez. Eta, ba, bueno, kontua da, horrela e, jarraitu zenituela urte pilo bat, eta ba, gaur egun pilatzen bau zute Star Citizen, ba, urkitu ezak ez dute, ere bai, e, ba, bueno, jolazteko, bueno, jokuan sartzeko aukera hori, non, ba, ba espazioen, usta dut, ez gest, da nagoa iruro-gehi euro direla, baina, hor, e, e, interneten sartzen baza eta ba, asegurazki ikusiko duzute biztara baten, baina, ba, bueno, kontua da, ba, iruro-gehi euro edo orde entzema dituzu, ba, izango zu, jolazteko aukera, alfa edo beta horretan, ez dakiz, zetapan ze dagoen. Eta gainera, ba, ezango zu, espasiuntzi bat, zeren, azkenean, ba, nolaiteko space opera edo zentzia fikzioa bentura joko bat planteatzen digu, eta, ba, da dugu espasiuntzi bat e, jolasteko ba, ezin gera mugitu, ez? Baina, eta bezala, ba, momentu horretu guztu planeta bakarra dagoela, baina badaude daude hor lako e, edo estazio espazielak eta barrez jolazteko. Baina, klaro, hau guztia ikusita, ba, bueno, perria hori da, baina, e, claro, e, e, esan bezala, hamar ba, urte baino gehiago daraman, e, garapenean daraman joko bat dugu, eta ba, batek pentsatzen du ez, noiz arte, noiz arte jasango ditugun horrelako gauzak, ez? Ezen, e, ba, bueno, ez da estafa bat, joko atera da, baina kristonako ba, ba, atzerapenarekin taldea ez da saundia, baina e, ba, jokoak dirutza pilo bat, ez? E, bildu du ba, bere gana, garapenerako eta momentuz, Ez dugu ikusi komentatu dute, ba taldea, garapen taldea pilo bat eh dela, baina hartugu ikusten, ez? E, garapen horren fruituak edo eta azkenen ba, jende pilo bat egoten da, eh bat dirua sartzen jo, e, joko netara, ba, ez zugula ikusi, ez? Eh, e, zertan joaten dan dirua eta noraino iristen dan, ez? Beraz, ba bueno, arreta izango dugu, seguruen zeren esan bezala. Ba, horlako e, Skyrim eta horrelakoak gustatzen edo Fallout, ez? Eh, horlako jokoak gustatzen zaizkizue, Ba, hau eh, ba, espero ezagun, noizbait ateratzea, ba, pixka bat disfrutatzeko eta jakiteko, ez? Ba, ba, zertan eman duten onbesteko denbora, baina hori jakin ezazuela, ba segurazki eh beintzat atetazkanpo, ez? Eh, publikoki eh ezaki de historia kop izan daiteken, ez? Eh? Zeren ba bueno, ere bai ba daude Rockstarren bideojokoak eta Nautidogeen bideojokoak Nahiko Garasteak esan dien baina Naskotan ez dakigu, ez? Eh, zenbat kostatzen da horrelako bideojoko bat egitea? Zeren, ba, ba bueno, nazten dira askotan zifrak, nazten dira zenbat kostatu da garapena, zenbat eh invertitudan publizitatean eta hor eta bazentzu horretan eh ba bueno, ba, ba publikoki jakinda badakigu estar sitizen joku garestiagoa izango da, dela. Hau izan da beste berri batera pasatuko gara eta ez da, pixka dati izan da, azken, az, azken azteko ba, ba, elefanteak gela, ez? Izan e, ere, ba, ba, bueno, batzulek ezagutuko duzute, bideo jokutara jolazten mazarete, seguroski, ba, badago e, software bat, Unity izenekoa. non, e, ba, bueno, software hau, eta olako suite bat, bideo e, sortzeko, ez? Bideo jokoak sortzeko, ba, ba, bueno, azet eta horrelako elementu pilo bat eskaintzen dituen joku bat da, ebarkatu, e, software bat bat, Eta bideojokoen ba, garapenean lan egiten duen jendeak, ba, asko erabiltzen duen e, software bat. E, software hau e, Unityzeneko enpresa bat egiten du, eta ba, momentu arte ba, Unityk monez izatzeko ba, ba, bueno, elementu ba, do programa ezberdinak zituen, ez? Batetik, e, bat zeukan ba, publizietatea eta enpresaren hitzetan. E, e, Ba, gehien eskuratzen zuen eh, metodoa zen, publizitateari publizitateari esker, ba, pixkat, eh, finanzetea. Baina bestetik ere bai, ba, software hau erabiltzeko, ba, eh, subscription plan eh, dira, ez? eh, batetik, ba, bueno, eh, doaineko plan bat. Eh, bestetik ja, eh, pro moduko edo gaizkizpanago, spanago, beste bi plan eskentzen zitude, bi hiru plan eskaintzen zituzten, depende ese tamaña, bai, tamañako garapena e, dugun duguno eskutartean, ba eh tier batera edo bestera Juan Algininateke. Eta ba, bueno, momentu arte ba ba bueno, eskientzan zen bai, ba hori, ondoaiteko plan merke bat edo, edo doako plan bat, plan bat non ba, zu garapenera edo bueno, videojugar, eh ba desarroia zaio eta tema seria ba, e, ba plana urabilia altzenun ba softwarera erabiltzeko eta oni esker ba zure bideojokoak bizkat eh garatzea ez eta hau eh ba, ba, izateko ba, zu, e, eskatzen zuten ba, alde batetikan ba horlako em splash screen battle ez horiako e, bat jartzea, jokoa así baino leno ba hartzen zuena ba, unitin unitykin eginda eta ba bestetik ba, esaten zuten e, programa horretara e, parteko edo ba, jokuak ezin zituela izan ez dakitzen bat zen eh 200.000 edo dolareko e, irabazia e, e, ez zuen izan, ez? Beraz ba bueno, ba zu, esan bezela ba, bideo joko txikiak gain nahi baditu zu, telefonotarako bideo jokoak gain nahi badituzu, eta bentzatzen duzu ba zure jokua ez haztenazio ba bazara mundu honetan eta ikusten duzu ba, ba, bueno, ba, segura eski bueno ba segurazki oso urrun daudela ba zuretzako ba plana proposa izan liteken ez baina kontua da ba, bueno, ba, azken astean edo e, plan guztia hauek aldatu dituztela e, aldatu dituzte zeren ba, bueno, komentatzen dute komentatzen dute ba ba bueno, e, nolabait, E, simplifikatu nahi dutela e, ba, bueno, tarifazio plan horiek, ez? E, ba, bueno, Piskat, biztatxo bat eman da, ematen duena ba, da, pixat, e, nahi dutela, ba, ba, bai, Simplifikatu plan horiek, baina ere bai, ba, nolabait e, e, diru gehio e, irabazi plan horiek. Eta azte ze moduan implantatu nahi dute? Ba, Batetik, e, Simplifikatu dute plan horiek. Uste hot hiru plan mota tarapasatuko direla, nolabaiteko esan dezakegu ba, doainekoa, e, pro eta superpro pro, ezak izenak zein diren, baina horrelako izena jarriko dizkiot, ulertzen duzute. Eta ba, ba bueno, ba, pa hauek ba doainekoa, doainekoa izan jarraituko du eta kenduko zaio eh nolabait ba, ba, eskaera hori ba splash screen edo presentazio screen pantalla hori pantallari jartzea ez unitik unitirekin egina dagoena tabar. Eh eta zentzu horretan ba bueno, asko ez da aldatzen, ez, doainekoa. Baina gero ba pro, plan profesionalak bai, aldatzen dira eta ho, asko aldatzen dira, ez. E, batetik ba, kentzen dute e, guztietan hori ba, ba, ba, marka deagoa hori edo esplaz bai, eskin horik entzendu dute guztietan, baina ba, e, eskaera edo, edo rekizito berriak izango dituzte ditu planuek, ez? Eta, ba, honek, e, ba, ba, bueno, gezka handia sortu du, ba, garapen mundura, e, edo garapen munduan biztutun diren, e, e, jendearekin zeren, ba, batetik, e, ba, jarri dute, Eh, nola behitekot, eh, ba, bueno, eh, ez dakit nola esan hau. Eh, jarri dute, eh, ba, zu planoenekin saltzen du dituzun joku bakoitzetik beraiek, ba, hogei eh, xentimo, xentimo gehienez, kobratu ditzaketela, ba, zur, zurik, ahasunetan, ez, garatzei ere. Beraz, ba, bueno, ba, saltzen dituzu pila bat joku, eta, ba, joku hau pasatzen da zera, ez, berreun milaz dolaretik batez ere, Ba, eee... Ba, investez altzen magozu, ba, kopia bakoitzeri, bakoitzetik beraiek hogei sentimo eskatuko dituzte. Baina kontua da, Claro jendea, ba, hau jakin da, segura, asidela, ba, kalkuloak egiten, eta kalkula guetatik, ba, geienak, ba, gaizkigin dituzte, ez? Eh? Zeren, ba, bueno, ba, oso zifra, ba, bueno, xumea ematen du bat eze, ba, ez dakit, jokuak, oe, jokuak, ba, e, bi eurotara saltzen badala Play Storeen, ba, bueno, hogei sentimo ematea unitiri, ba, software hon baten truke, ba ez dirudiaen besteko arazoa. baina kontua da, ba bueno, ba bat hasidrela horrelako matematikap egiten eta nik 200 edo 200 bat milla egiten baditut nere jokuekin batezrolako eh aplikazio barruan saltzen diren item asko izaten baie badit izaten baditu eta bar now claro, nika hoe iten badut ba segurazki ba, eskatuko ligut diate ez bat, ez? Eta horrelako kalkulu oso arraroak ateratzen hasi dira, ba, e, eskatuko lituzkela li poste 1000 piko dolar, eta bueno, horrelako gauza pillo bat, ez? Baian kontuada ba bueno, ta ba, auzergatikan egin dute ba, eta komentatuta sieran, ba, jendeak ba, plan merketatik plan garezpieetara ba, mugitzera saiatzeko, ez? Nola dau, du ba, ba, bueno, ba, plan profesional batean egoten batzara, eh, plan hau ba, eh, koste bat dauka, dakitzen eh? bat dien, uste dira zazpireun eta millas ordu direun, dakitzen, putxe gora bera. Ba bueno, du ba, zazpireun hor dintzen bat dituzu, millas ordu direun hor honen truke urtero, ba klaro, hogei sentimo eh, kantitatea asko jeizten ez. eta, eh? eta jeizten da, papi sentimo taraino. Baina egia da, ba, bueno, orain arte ba Unityk eh subskripzio eta azgain ba zuela eta oraintxe bertan ba bueno, ba, bai tier gareztienean ba ustut 2 izango litzatekeela joku bakoitzeko eta ba bestean eh ba, bueno, jolasten joan daitezke ba 20 centimotik, edo 5erara edo horlakoak, Orduan, ba, bueno, orlako keska sortu du zeren, ba, bueno, ba, azkenean, ba, zu software baten truke ordentzen edizara, baina orartzen zara, ba, ez dela software bat bezik eta zerbitzu bat da, eta e, beraileke emateiz dutena da, zerbitzu horren sarrera edo zerbitzu horren e, baimena, eta zentorretan, ba, bueno, jende asko keskat, keskatu du eta keskatu du gainera, zeren ba, barri, ba, aldatu dutelako eta orain jazda, zenbat saldu duzu, baizik eta zenbat aldiz instalatzen den e, zure jokua. Ez da, dokumentatu dute, instalazio bakoitzeko e, kobro bat izango ditzatekela. Klaro, horrek e, galdera pilo bat sortatu ditu komunitatean, batetik ba, nola kalkulatzen ziren instalazio hauek, ni jokua bi aldiz instalatu badu garatzaileak xentimoiek hor daindu barditu instalazio bakuitzeko, edo zenbat instalazio kontatuko dira, kontatuko dira lehen bi instalazioak adibidez eta gero ja berriz instalatzen badut, ba, ez da gehiago kontatuko. Horrelako ba, bueno, ba, galdera pioa sortatu zituen, e, unitik ba, e, eskuratu zuen, hor kaleratu zuen horako gida bat, da, pixka tarifikazio guzti hori ulertzeko, baina negia da, ba, bueno, e, peskat gaineretik irakurrita ba, ez daukala ez dela hain ba, ba, aldaketa bai aldaketa izango da hori ba, ba, ba, orain e, instalazio bakoitzeko gustu dela lehen bi instalazioak ez estira ordaintzen baina irugarrenetik aurrera ba, izta, e, instalazio bakoitzeko ba ordainduko dela est eta sentzu horretan ba, bueno, garatzaileak momentu honetan ba peskat hasibarko dira ez e, ba diru agordetzen edo peskat antzematen ba depende zen bat instalazio euki diran eh ba, e, ba gordetzen beharko naiz dirua, zeren Unitya eskatuko dit, ba izan bezela ba 200 edo 400.000 pasatzen ba geras. Bueno, e, Beraz e, soinu asko egin duen, ba, berri bat izan da, baina hor e, ba, bueno, entzuten duzuten bezala, ba, ez da investeko hau, beintzat nere ez da, anbesteko iruditzen, ez? Sentsorretan ba, bueno, ba Jakin ba, ezazuela beste software, beste software batzuk daudela ez eh, videojukuak garatzeko, baina oso famatu dure bai godot izenekoa. baina eh, bueno, ba, eh, Unity erekin ba, mm, eroso egoten batzarete ba, ba, ez dela munduaren eh, bukaera baizik eta ba, badaukala ba, piskabat eh, suertan. Piskat ez eh, alde batetik edo bestetik juteko eta ez ordentzeko aukerak ematen dituela, Eta, ba, bueno, enturretan, ez dakitzen bat ordaindu garko ilitzateke gaizki ateratzeko ba, ba, finantziroki, baina, ba, bueno, ba, pentsatun dut, ba, dakitzen, mila dolar edo bimila dolar ordaindu behar bat dituzu edo hamar mila, baina berreun mila irabaz dituzu. Ba, bueno, ez dela, hainbesteko plana ez, beti, beti kontatu zuha, hori, baztenean, ba, software bat erabiltzen adizineela behi doa, bai doan edo bai ba, licentzia batekin, eta, ba, bueno, gian, hori ba, ez dela de munduaren amaiera, ba, beste sobor batzuk laudelako, bainan, eh, gian da, eh, ba, bueno, ba, Unityera biltzen ari de bazarete, ba, aldak ekaragarria dela. Beste berri batekin joaten gara? Eta, bueno, berria ez dakit, ez, ez dakit nori, ba, ba ez dakit, sorpresa sortzen dian, ziren, azken urtetan azken comentatu gauza bat da, ez, baina... eee... Eh, Joku, duela gutxi komentatzen nuen berri batean, ez, ezakit diablo, ez, e, Overwatch, usta duzela, ez? Estimen debuta egiten zuen joku okerrena bilakaten bila zuzela, ba, titula hau galdudu, galdudu eta galdu du beste favorito baten aurka, zela, NBA bika hogeita lau, ez? E, ezagutuko agutuko duzut, ez, zeren, usta, telefonotan dago ez nago ziur. Ba, bika hogeita lau NBA, da, NBA jolasteko ba, simulatzaile bat, ez? Horlako e, kiroletako joku bat, eta normalean ba, bueno, ba orain arte bueno, orain arte azken ezakidetez igual e, duela post 6 urte arte ba kristonako jokuaztan zen mekaniko ki eta e, eta bueno, ba, oso joku realizatzan e, nb anjolasteko ba aukera bakarrazten momentu arte zegon ba, beste ba nb era lizentzia zuen beste joku bat eta ba, ba orokorren oso joku ona zen ez eta gainera ba ba bueno, saltu tonelako ba eh career mode bat edo modo karrera bat edo non ba, azten ginen ba, jokalari gazte bat izango ba gina bezala eta ba, ba pixkat hor planteatzen zigutenez eh ba, pelikula delako historia bat pixkat gure historiantz ematen eta nola norantz joaten ginen eta zeren ba, ba, bueno, historia hoiek aukera batzuk ematen zituen depende ze motatako jokalari izan nge nuen ba balde batetik joaten ginen eta gainera historia modo historia horrek ba batuzendari famatuak izan zituen eta aktore famatuak egon dira ba ba zentro horretan e, zela 2016ean edo ba Spike Lee adibidez e, berak zuzendatu zuen karril eh eh career historia eta beraz ba gauza bueno, ba, oso, positibo, oso positiboak zituen joku bat e, iruditzen zitzaidan, eta nere, tza, nere nere nere nerekin adosa egon ba jende pilo bat ez en con toda ba, bueno, azken urtetan hori pila bat aldatu dela. Eta, ba, claro, hasi ziren sartzenez horlako ba, kosmetikoak eta gauzak erosteko jokuaren barruan, ez? Eh, ba zapatillak eta horrelakoak, baina nerebai, ba, hasi ziren sartzenez, e, ba, jokalaria hobetzeko e, edo edo jokalarien estatistika hobetzeko, ba, eh, ba horlako ba, edo, diru bat edo champón bat, ez? Eta, claro, hori denboraekin, ba, pila bat E, ba, ez, e, markatzen joan dira, eta gaur egun, azkenean, ba, jokua pixat, bilakatu da. Ez dute esango kasino bat bezala, baina, klaro, dintzen duzu jokuaren truke, ba, ez, iruro gehi euro, dolaro gehi euro, ez dakitzen bat dien. Eta, klaro, hor, e, bueno, azteko, bika hogeita lau, aurtengoa, ez dauka, e, historia modu hau. Beraz, ba, bueno, edukierak hendu diote, ez? Prezio berdinean. Beste Bestetik ere bai, klaro, edu un jokalarri bakarreko edukiak kentzen badiozu, ba galdietzen saizu, e, edo beste jokalarrien orkako, ba, ba modu hori, ez. Eta kondua, klaro, modu hori Orentzo bertan, diru asko ba baduzu, ba zure jokalariaren estatistika e, igo da aldizak ez zula. Baña, doan jolastu nahi nevadozu, bueno, doan comida artean, zeren, ja 360 € ordain dituzu jokararen truke. Claro, ez bauz ordaintzen Gure jokalaria geldituko da, zan dezakegu, ba, unetik irurogeiko estaiztika batekin, kutsigora bera, jolasten obetzen, juan algoara, bainan, irik, klar, irik, zenbat, ordu, jolaztu barritugu, piskat, gure jokalaria eh, larogei puntuko nivel batera iristeko, ez, eta larogei puntuko nibel, ez da, kristonako gauza zeren jokuaren barruan, ba, di bez, ba, duzka ba, gut, don txitzetarrolakoak, ba, larogeita amaboz, larogeita amasei, larogeita amazazpiko nibel adukatela, Eta zentsorretan, claro, gure jokalari propioa sortzen badugu eta nolait eh saiatzen bagara ba nivel hori igotzea. Ba, gure jolasten bakarrikan hartzenanko ba, dugu, ba, ordu ordupilo ba, sartu bat direla, eta gainera ordupilo hiek ez dirtu ez digutela, ba, ba, ziurtatzen jokalarien nivela igoko dugula, ez? Beraz, ba, bueno, jokuak hori e, guztia planteatuta, ba esteem egin du, eta ba ez da, esan bezela, historiako jo, e, puntuazio txarren, e, du, txarrena duen jokua bilakatu da. NBA bika hogeita lau hau. Beraz, ba, bueno, ba, jakin ezazuela, ba, hola ez du nahi bauzute nb joku batera bilatu eta alternatio bat edo, eta ez badago, ba, bueno, jakin ezazuela zertara ba, sartzen batzarete, ba, ba, bika hogeita lau honetara sartzen batzarete, ez? Horlako ez, ez dut esango kasino bat dela, baina bai, bai izango da joko bat, ba, eh zure jokolaria beste urtetan bezala sortu nahi baduzu eta zure jokolariarekin eh jolastu eta bere jokolari horren e, malla igo, ba segurazki ordaindu beharko dutela ez eta hoe izan da ba Juango gara aste honetako jokuarekin Zerunatako jokua, Time Hero VIP, edo ba, gazteleraz Ero del Tiempo VIP <laughs> jokua daukagu, ba, Play Store-en aurkitu dezakezuten joku bat. E, Normalean joku premium, premium bat da, baina ikusi ahal izan dudanez ba, ba, nahi komaiz eskaintzetan sartzen da, doan jartzen dute, eta bakasunetan nik eh, doan eh, eskuratu ahal izan nuen joku bat da. Zertaz joaten da, ba, Time Hero Bipen historia da, pixka bat, ba, bere garaian, ba, e, oso boteretsua txua zen e, mago bat edo, ezak, magoa, azdia, bueno, ezak, ez dakit, mago bat, azti bat genuen, e, ba, pixka bat gaizkiaren botereak kontrolatzeko ba, boterea zuena eta pixka bat ba, enkargatzen zena ez, ba, gaizkia munduan zehar e, ba, ez irabazteaz, ez? Egon kontu da, azkenean, ba, ba, bai e, mago azti hori eta baita ere bere laguntzaileak ba, desagertu, guntzi, desagertu ziren egun batean eta ba, desagerpen horren ostean ba, muztroak ateratzen hasi izan ziren mundu guztian zeharrez. Eta beraz, ba, gure bueno, kontatzen digute ba, ba, profezia bat dagoela eta profezia horren hitzetan ba, e, aterako dela eroi bat eh ba eta bere laguntzaien bost elementuak lortzeko eh e, bon, aukera izango duena e, bere indargatik eta ba guztiak eh akatutako dituena, ez? Orduan, ba, bueno, ba, gure papera jokuan izango da ba, pixka bat ea bilakatzen garen eroi hori, Neiz, bueno, historia nahiko simplea da, eta egia da ba, jokua ere bai ba, nahiko simplea dela, ez? Neri ba, grazia gindit joku honek, zeren, ba, ba, bueno, Game Boy originalaren ba, estetika mantentzen du, no? lako grafi, grafiko, eh, ba, pixel art grafiko batzuk, non berde ba, ba, koloreko paleta batean, eh, ba oso simple eta gainera ere bai, ba, soinu bandera ere bai oso simplea da, bere, ba, esan bezala, hori ba, ba, Game Boy eta ba, horrelako konsoletara, Era ematen gaituen, ba, joku bat dugula, bai estetika eta bai soinu aldetik. ez. Eta esan bezala, ba, bueno, nahiko sinplea da gure jolasten hasten garenean, eh, ba, bat aurkituko hartuko dugu lehenengoa, ez dakitzi izena dukan, bueno, hartu dezakegu ba, pertsona arrunta, eta, ba, eh, jolastera ematen dieguenean, ba, e, monstruen arka borrokatuko gara. Borrokatzeko ba, mekanika nahiko sinplea da, ez? E, E, batetik izango dugu eraso botoia eta bestetikan mugitzeko botoia mugitzeko botoia erabiliko dugu ba monstruak erasoatzen digutunean digutenean ba beren erasoak eskibatzeko eta bestetik ba, eraso botoia erabiliko dugu ba hauei erasoatzeko ez ordun ba bueno ba, izan jolas musikleaz ziren ba e, egongo du egingo ditugu erlako botxandak, ba, rol joku bat izango balitzu zela baian ba, denbora errealean borrokatuko du monstruo hien eta ikusten dugunean ba e, eraso nahi dugutela ba, e, aukeratuko dugu abertze alderantz eskibatu nahi dugun sartzen izango dugu gora beraz atzerantz eta ba ba horrela ba pizkat eskibatuko ditugu beren erasoak eta ba artean guk saiatuko gara ba monstruoa erasotzen ez Eta hasan zela, ba, bueno, ba nahiko sinplea da, zeren ba, ba, bueno, etxei bat aterako zaigu, e, leengo, lehenengo leengo mailan, eta pa mostrar en gara, irabasten dieguen beste monstruo bat aterako da, bigarren mailakoa, eta horrela ba 10 10 iristen garen arte. Eta 10garren mailan, ba, ba bueno, nagusia aterako zaigu eta monstruoren aurka borrakatu barko gara monstruo nagus hori Bueno, maiaz igotzen garena henean, ba monstruoak eh a izango dira, ba garaitzeko eta azkenean ba, margarren 12ren mailan, ba e, aurkituko dugu eta ba monstruo naguseri garaitzeko, ba gara, ez badugu irabazten berriz. Eh bueno, eh monstrua gaitu eta ba pertsonai berriz hasi beharko gara borrokatzen e, lehenengo mailatik ba, margarren 12 mailar arte ea garitzen dugu monstruo nagusia, Behin hori lortzen dugula, eh cordeta bestela geldituko da eta datorren partida 11garren eh mailako ba monstruoetan aurka borrokatzen hasiko dugu, ez? Beraz ta bueno, 10naka esan dezakegu ba, gure gure aurrera bana 10 eh mailako maila bakoitzero edo eh gordetzen dela. Eta bazentzu horretan, ba, hasdugu ba, partia galduko baiziketa, ba hor ba, bueno, ba, ba, geldituko zaigu eta ba, esan bezela, lehenengo mailatik 10 10 bat izango du eta horrela apurka-apurka egotzen joango da, ba, e, noiz topatzen dugu, ba, ba horma edo, ez? Eta zentzu horretan ba, ba, jokua hori da, ez? Seren, ba bueno, borrokatuko dugu, borrokatzen eh, ba, ba punto batzuk lortuko ditugu. Eta eh punto erabiliko ditugu pertsonea hobetzeko. Baian, claro, gelen irtziko da momentua non ba, claro, ditugu ez digutela emango mango mailaz igotzeko eta ikusiko dugu ba, borrokatzen joango arela eta ba pila bat punto barko ditugula. Ba, nola bait, maila hori igotzeko, ez? Beraz, bazentzu horretan ba, jokoak eskintzen digu e, gema batzuk, normalean hamar mailak e, maila mailero hema ba, bat emango digudoan eta gainera ba, egunero egun sartzen bagara gemak ba, e, emango izkigute nik orain arte jo, e, sa, saietun ezagun guztietan sartzen eta normalean hema ba, bat eman diat egunero beraz ba, bueno, kontuan izan bar da ba, ba, azkenean hema ba, hori segurazki jokuan e, aurreratzeko ba, mekanika nahiko nabarmena izango dela zeren gero ere bai ba, bueno, jokuak ere bai denda bat eskintzen du eta ba, denda horretan e, ba, besteko beste maila e, e, irabaziko ditugu eta ba, hori gure pertsonaiek hobetzeko, ez? E, jolasten joaten garen enean, ba, e, desblokeatzen joango gara, ez? Lehenengo maila adibidez, eh bueno, amar, maila desblokeatzen dugunean e, beste pertsonaei bat emango digute, e, pertsonaei hori izango da borrokalaria eta eh ba borrozkalaria bai, e, mekanika berdinekin e, mugituko da baina ba ba estatistika ez berdinak ditugu ez e, ba, eraso gutxiago edo gehiago normalan bueno pertsonaia arrunta, arruntarekin konparatuta ba eh hori ba, ba, ba, maila askozto izango du edo eraso askozto eta bar ez eta ba bueno jolasten e, maila zigotzen eta gure pertsonaia ira, partia nierabesten ditugun puntuei esker ba hobetzen Eta hori 30 20garren maila ba, iraozen, bueno, ba, ori, amar, maia, ira ozen, bueno dugunean e, beste pertsonaie bat emango digute, izango dela eh kasu honetan gaizki e, e, e, ez ba nago. Eh eh gerlaria santu ta está está kit beste beste, bueno, gerlaria duen beste izen bat, ez? E, esan dezakeu zalduna edo orlako se hazter, Eta, zer e, agertzen da, bigarrenean inglesez, e, fighter izaneko pertsonaia edo pertsonaik klasea emango digute, eta hori e, garren maila garaituta, gara ba, e, warrior izanekoa inglesez ba, nahiko antzekoak dira, baina egia da, ba, bueno, gaztelera ba, zagien edo euskeraz beste, beste, beste matiz bat duela hitzak, eta gian, ba, ez dela ba, gu deituko dugu, ba, gerlari bat eta gerlari giez. Edo borrakalari bat, eta borrakalari bi. Eta priskat, horrela ba, ba, bueno, jolasten joango gara. E, eta jokoak ez daka hori baino gehiago. zen gero baitu... E, e, beste bi modu ditu, bat koliseo da, eta bestea... E, ez, ez daki duelo, edorlako horrela zer ditzen diote. Baina, modu horietara ezin izan dut jolaztu zeren e, ba desblokeabatu bar dituzu gutxien ez iru pertsonaia, nionetan ba iru pertsonaia bat nitu, ba, pertsonaia arrunta, e, duelo mai, duele moduan edo, ba, pertsonaia arrunta e, gerlari bat eta gerlari bihirekin ba, jolaztua ninteken, baina klau, nire hauei garetzeko nire maia nahiko batxua da eta gainera, e, batez ere, ba, pertsonaia arruntaren estadistikak oso oso, oso, oso oso txarrak direla. Eta beraz, ba, bueno, e, modua hauetan ezin izan dut aurrera egin, baina ba, ba, hori besten bi modu eskentzen ditu jokuak, Eta modoak azkenean, ba jolas modu esan dezago iaia, ia, ba perdinak direla, ez? Egia da, ba, bueno, biskat, ba aire hartzeko balioko duten jolas direla, batez ere ba topatzen garenen, maila zigotzen joaten garenean, eta topatzen garenenean, ba zakituz 30, 40, 50garren mailan, ba garaitu ezin ditugun arerioak, ez da, segurazki, ba, ba bai item ezberdinak lortzeko eta bai E, ba, bueno, e, puntuak eta gemak lortzeko e, balia, baliozkoak izango diren ba, jolazmodak direla. Zeren, hau bueno, ez dute esan, baina ba, jolaztuz lortuko ditugu ere bai, hamargarren ba, maila garritzen dugunean ba, e, iten bat lortuko dugu eta aukeratu beharrik izango du dugu, hiru iru ezberdin eskainiko dizkigute, ba, bat izango da dibidez, e, piskat aldatzen joaten dira, e, bat izango da dibidez apertsonaia arruntei Min yariteko estatistika igotzen gaituena bestetik agian ba ba bueno nagusien aurka borrokatzen garenean ba, ba bueno, gure estatistekak igoko dizkiguna edo kritikoak egiteko aukera emango digun ba item bat, ez? Horla iten ezberdinak eskainiko dizkigute hamar e, e, maila bakoitzero, ba iten ezberdin bat. Eta ba, pixka bat horrela ba, ba, pertsonalizatzen gure pertsonaia eta pixka bat ba, ikusiko dugu norantza e, mugitu nahi dugun eta ze ezta igotzen komenizaigu ez, zeren agian ba, emandiago horrelako pertsonaia arruntei garaitzeko, e, errazago garaitzeko e, ba, olako iten bat. Emandiago baina ikusten dugu adib ez, ba, mostro e, nagusien aurka, a konstatutako e, zaigula, ez? Beraz, ba, bueno, agian datorrengo partida edo datorrengo itema desbloekatzea, komine zaigo ezakitz, eh ba e, monstruoak ez, e, ba, eh egiteko eh baliogokogaitun iten batera e, lortzea edo horrelakoa. ez? Eh normala item, e, itemak, mesela, ba, oso, bueno, nahiko zuzenak dira, ez? Ba, ba monstruei mingeio eh, moztro e, min gehiyo egitea edo eta eh, bazakit, ba, batzeko adibidez, ba, e, aukera gehiyo izatea edo denbora gehiyo izatea, zerun azkenan, ba, jokuak pixka bat planteatzen gaitu nolabait jolas modu bat, eh, ba, souls eh, gogoratzen jokue, ba, diguna zeren. Eh, aurkituko dugun etsai bakoitzak izango du erasotzeko modu bat. Eh, bakoitzak ezperdina, ez nahiko antzekoak izango dira, baina egia da, ba batez ere monstru hori, monstru horren aurka borrokatzen dugun lehen aldian, ba segurazki joko gaituela, ba 2-3 eraso seguro. Zen ez dugu ezatzen, ez dugu ezagutzen, ba monstru horren erasotze patroiori, eta beraz ba, kostatuko zaigu harrapatzea, ez? Baina behin, ba al pizkat, ba mmm, ba, partida bakoitz zero gutiko ba maila bakoitzero 10 eh etxaie ezberdin topatuko ditugu eta azkenean ba bueno ba bizpa hiru edo lau alditan gutxienez saiatuko gerela ba, ba maila hori igotzen eta ba ba bueno esan dezakegu memorizatu menbarr estatu bagian e, jakin barko ditugula ba, e, gutxienez 10 eh etxaien erasoet patroliori pixka bat ez jakiteko nola eskibatu ditzakegun erasoak ez Eta zents horretan peskat ba e, e, eramaten nau, ez? E, jokuari ikusi dizkiodan ba aldea ulena, ald hau hasanduta. Sangoa da. Aldea alde, ulenetara alde, alde, edo, ez? Ta kontu da ba peskat jolasten zarenean eh da ez dela eh no hasangoldatu, ez Ez duzula merezi hori, zergatik, zergatik, klaro, topatzen duzu, e, maia hako hitzero, ba, ba, batez ere, pertsonai, bona, etxai berri bat topatzen duzunean. Ba, ba, eraso patroi ezberdina izango du, eta klaro, agian, eta maia, justo momentu horretan, ba, maia batetik bestera pasatu zarenean, ba, ikusiko duzu, seguraski, ba, eraso, eraso batekti, batekin edo, edo birekin, bagaraitu zaituela, ez? ez duzula izan, monstru hori e, erasotzeko aukerasko. Eta, claro, jokuan zehar hori ba, nahiko nabarmen gelditzen da, ez, zene, ba, bai, azkenan partia jolaztea oso, oso azkarra da, eta, eta bueno, ba, ez duzu partia karra jolaztuko, bai zik, eta egian bi irulauzu zuzenean. jolaztuko dituzu, eta egia da, ba, bueno, ba, pigarren partian ja gutxi gora jakingo dituzula mo, e, monstru horren pat, erasotzeko patroiak, ez. Baina, ba, bueno, ba, ba Sensazioi hor egongo da jokuan ez, bestetik ere bai. E, claro. E, badaude noiz denka mostroak batez ere mostro nagusiak e, izango dituzte erasotze bueno, erasoopatroi horretan izango dituzte ere bai eraso batzuk. Ez dute ala izango eskiba ezinak direnak baina... E, gain ba, oso zaiak izango direla ez zen e, gaitu momentu batuetan, batzuetan. Nolaiteko batsuetan ba, ba ikur batekin ba ze aldean eraso erasoko gaitu eta kontua da ba, bueno, alde hori izango direla la, bueno hiru alde ez berdinetatik ba eh markatuko direla gutxienezti di. eta orduan ba jakin beharko dugu bat non eskibatu behar dugu zeren bi eraso zuztenean egiten ditu ez, bi eraso jarraian eta, klaro, zentzu horretan ikustu bai, duzu gainean monstruak nahiko boterezuak direla eta min asko egiten dutenak eta azkenean, klaro, topatzen gara, ba, ba, batetik e, jakin barituzu eraso patroiak, agian kostatu zaiztu ba, ez dakit ez, hogei berrogei, eta mar, garren mailako monstrua iriztera kostatu zaizula eta eta topatzen zera hostea, ba kristo zeren gainera ba ba eraso patroi berriak eh e, gain, ba, izango ditu ere bai, ba horlako eraso multipleak edo eta ba eskibatzeko oso oso zailak izango direla, ez? Ez ba, bueno, hau komentatu nahi nun, klaro, jokuak ez dut esangoa ba, bideratzen zait, zaitula ba, pre, gemak jema eta pertsona hobetzeko ba jema ba, hoiek Baina egia da, ba, ba, bueno, e, doan ematen dituenez eta gema hoiekin ba nahiko, bueno, nahiko ba, desente. Eh, dugu ere pertsonaia, bazkena sartzen gaitu ja hasieratik, ba, dinamika batean non, ba, gara norbaiteko ba ual batekin eta ugal hori gainditzeko ba behar izango ditugu gema hoiekin birtitzea, ez? Jema batekin ba pilo bat igotzen gara, eh, estatistika aldetikan. Eta beraz, ba, bueno, pena merez izango du baina egia da basartzen zaituela hasieratik ba jema gastatze prozesu horretan eta claro, eh ba, ikuste duzu eskerrak e, oparitzen dituela bai partidero eta baita ere eh e, ba bueno, e, zarenean ba eh oparetzen dizkizula ziren bestela, ba ikusiko zen izango e, joku bat non eh ba, bueno, aurreratzea momentu batetik egan, O, momentu batera iristen zaretenean, ba maila hiltu batera edo, ba kostatuko zaizuela pilo bat eta segurazki ba zeingo dutela gain, gain ditu, ez? Eta gainera, ba, ba, ba, alde batetikan ba prozesu horretan sartu zaitu eta hori ba zait oso positibo iritzen, baina bestetik ere bai e, sart jokura edo bat ez zere pertsonaia eh, aukeratzeko momentu edo pantaiara sartzen garenean, zeren, bueno, jokua, jokura sartzen garenean, pantai bat egin gara, pantai horreik izango dugu. Eta modu jolastu nahi duzu, modu normala, modu kol, koliseo modua edo... eta... Eh, poso, ez dakit, no ez da eh, Aukeratzen zu modua eta bain sartzen, eh, justo eramango zaitu, ba, pertsonaia aukeratzeko pantai horretara, eta pantai horretan hor aterako zaitzu pop-up moduan, ez? E, nahi behar duzu, ba, erosi ditzakezu, jema berriak edo pertsona iberriak zuztenean, eta barat. Eta, claro kontua da, nik badauka dela e, bertxio premiuma esan dezakegu ez. Eren, e, ba, bueno, jo, doan eskuratu nuen, baina jokua ba, ba, ordainekoa da. Eta, klaro, jo, doaineko joku batean, ba, pixka bat, oitu gara ez, gauza horietara, baina ordaineko joku batean orlako eskaintzak bine eta horrioa gertza, e, iruditzen zait, e, nolabait, ba, bazakit ez, e, nekagarria iruditzen zait. Ba, ezakit, ez, ez lego kela horre egon beharko zen azkenean esan duzela, ba, e, ba, ez dela doainiko jokua, hor dainiko joku bat da, eta gauza egizatzea pop-up moduan gainera, ez e, ba, ezakitea eskina ez, batean nahi bat dituzu ba, gauza gehi lortzu eta bar, ba, emaio zu honi, ez? Ni ulertzen dut, ba, e, ba, bueno, ez dela merkea, e, segura eski denbora eta, eta talento aldetik anba jokua garatzea, baina horlako ba, gautzak ez, batez zer, urdaineko joko batean, irutzen zaidala pixka bat, e, zakit, ez dakit e, ez, ez legokela horre egon beharko ez, baina negia da, ba, bueno, ba, suposatzen dut, ba, ekonomialetikan ba, ba, beharrezkoa dela ez. Bestetik ere bai, ba, bueno, komentatzeko ere batzutan ez dakit, e, hau, niri gertatu zaidan gauza bat den, edo ba, beti gertatzen gauza bat ez, baina konta da ba, ba, noiz behinke eskibatzeko momentuan ba, olako faio txoa eman dizkidala jokuak ez e, ma, markatu diot eskibatzeko alde batera edo bestera eta e, agertu zait baina agertu zait e, berandu edo ez dit egin edo ba, e, zakit, ez dakit ez lehenago eman diodala ematen du baina nire sensazio ez da hori izan ez dakit pixat eskibatzeko momentuan edo ba, ba, bueno, faio batzuk izan ditut jokuan ez dakit Ba, Seguro, eski nere errua izango da, ba, ez dakida lako jolazten, baina egia da, pixkaz, frustrante gintzai dela, zeren batez ere zere, ba, hogeita marrokarren baiako e, etxainagusia gaundi, gainditzeko izan dudala, kristonako ba, bentura, zeren, beti, ba, egite ditu lako etxa, eraso multipleak eta, klaro, eraso multipleak eski batzeko, izan e, ditut, ba, zentu horten, fallo pilo bat ez dakit, askoz azkarrago erasotzen duelako, edo, ba, agian ez ditu oso ondo detecta zen, eh, eraso multipleak egitarako komoduan ba, ba, ba, toki horiek pantailen, Tokyo baina negia da, ba bueno, ba eraso eh, fail horiek estan dituala, ez? Eta hortikan, claro, ezten den atzar izan behar, zeren jokura jolasteron naiz ba aste bat utzi gora bera eta, claro, zergatik onaiz jolasten jokura aste bat, ez? Zeren ba, ba batetikan esan dut, ez? Nostalgia hori sartu zait, zeren ba duzu bueno, lako soinuak eta eh musika eta peskat eramaten zaitu ez ba chiki nere kasuan ba nintzenean eta genboy klasikora jolastenaren nintzenean ez eh eta ba soinuak paleta kolorea ez eh horretara ba ba eramaten transportatzen dago ez bestetik ere bai grafikoki naiz eta pixel art horrekin jolastu eta bon, nahiko simpleada ezaren no la bait ez genboy estetika horretara e, eramaten gaituen e, naikopolita, o sea, bereseinpletasunan oso joku polita iruditu zaite, ez? Diseinu aldetikan eta po, no, e, menu eta interfaz eh aldetikan ba, oso polita iruditu zait, oso erosoa jolasteko zentzu horretan. Eh pop-up hori esan dudana, ez? Ba pertsonaiak eta erosteko, osea, eh publizitatorea agertzen saizunean, erebai pop-up hori ba estetika berdinekin e, agertzen da, o sea, dena zentzu horretan oso integratuta ego, e, Em, nola da e, estetikoki oso integratutako dena eta zentzo ba, asko gustatu zaite, ez? Eta gida da, ba, beste gustatu zaidan beste gauza bat da, e, ba, bueno, esan bezala partia kosozkarak dira, e, normalean ba, bueno, bi bueno, lau 3, 4 minututan ba segurazki duzu eta ba piskat pikatzen zaituen joku bat da, ez? E, oso bere joko e, jolas simplearekin eta bar, ba buenos hartzen tes hor zea hori, ba kolastu ba, beste partiada ta garaitzen duan, ba etxaia edo besteaz edo jo, sei injusto izan den, behin ba pein ba, mailazigota, ba agertu zaidela hau eta hau ez nuen beste txabe etxa ez nuen ezagutzen eta ba, ba, bi bigolpetan edo, ba, garaitu nago, ez. Eta zentz horretan, ba bueno, erresa da jolastea eta hain jolasmo simplea daukan, ba, e, ba, ba oso oso agradable dela, ez. Joku netera jolastea eta zentz horretan ba, ba, gustatu zaite, gustatu zaite. Eta orokorrean ba bueno, E, esango dut, ba, ez dut gomendartuko joku hau, ez? Seren ez diet notatza arra hartzen, eh, bezala, ba aste batera on skolasten eta normalean, ba, ba badakiz dute badakizute saioa entzun da, ba, joko ezberdinak probatzen ditugula eta batzutan, eh, ba, az, edo igandean azten garela, probatzen jokoak eta gian irezten gara aste azken batera eta ez dugu, ez? Eh, joko hori aurkitu, seren probatu ditugu izpairu eta ez gaitu joku batek, ez deitzen ez zer ez? Eta zents horretan hasieratek ba, bueno, joko harrapatu ba, ninduen, baina egia da, ba, bueno, ondo dagoela eta ta, ta, ta bere sinpletasunean, ba, orokorrean gustatu orokorren gustatu zaidan joko bat dela. Baina ez nuke gomendatuko, ez, teren, e, badaude, e, badaude Google Play Storeren beste joku batzuk horrelako ba, ba, mekanika bat eskaintzen dutenak, e, grafikokik ki segurazki ba oraindikan politagoak edo agian hiru dimentsiotan eta horrelakoak, ez eh moduan holastu daitezkenak eta bar eta zentzu horretan ba claro eh joku ba, mekanika edo formula antzeko edo berdina erabiltzen dutenak ba claro sartzea holako ordaineko joku bat ez, ez da oso garezti 1 euro euro bat zela edo euro ta gutxi Baina enkontra da, bueno, sartzen zela joko batean, eh, ez duela ba, Formula 9-2 bat ez gaintzen, eta gainera eh, horretaz gain, klaro, eh, eh, solako pop-up bat sartzen zaitu ez, ea erosten duzun beste pertsoneak edo gemak edo horrelakoak, eta, claro ba, ba esan batzela, e, Google Payne Estadien, kristonako jokoak daude, eh, aurreko denboraldian adibidez betz zelz jokoa eh, komentatu nuen, Eh, ez da, bueno, ez da estilo berdineko jokua, baina mekanika, ba, ba berdin berdina da ez, eh? azkenean, bidimentxoetan, eh, ba, etxai ezberdinak agertuko dira, eta lehenaldia ez etxai ezagutzen duguna, seguraski ikusi beharko dugu, a ber, eh, zer asopatroia daukan, nola eskibatu dezakeguna, eta barrez, da horretan, ba, claro, dead cells adibidez, gara, dagoa da, usta dute, ezkintzetan edo, bost eurotan alkitu dezakegula, baina, e, eh, claro, bost eurotan adibidez, eskintzen zela, o askoz obea duga, askoz edukiera hobeagoa eskintzen zaitu dead cells bost eurotan, ba, joku hau e, bost aliz gerusten bat duzu, ez? E, eta horregatik esatut, ba, bueno, ez dut, ez gomendatuetan sartzen duela zuzenen joku hau, zelen, ba, bueno, bai, entriteni garri gara eta bar, baina horrelako ba, ba, joku pilo bat lortu ez zakez eta seguraski, seguraski, duen, ba, askoz ere jo, ez? Eta beraz, ba, A, horregatik, ba, jokunen nota. Zamezela, Time Hero VIP, BIP, edo, ba, ero del tiempo, VIP, e, izeneko jokua, Google Play Storeen dakazte. Eta gozanda, guazen, ba, saioaren amaiarekin. onaino, ba, azte honetako saioa, e, azkaren zandua bezala, ba, sentitzen dut, e, ba, ez katit, kalitaterekin grabatzea, baina, ba, bueno, azkaren zandua bezala, ba, larri aldi familiar baten gatik, ba, e, ba, bueno, e, torri beharri zarna ez herrira, eta, ba, bueno, ba, azkenean, ba, ba, bueno, mendikan <laughs> saioaren amai eran, ba, bueno, oza, pare bat komentatu nahi ditut ez, diziat, ba, ba, bueno, egun ez grabatu dut hau, Eta beraz, ba, seguraski ba, ba, bai alde batetikan kalitate diferentia notatuko duzute, baina ebai, e, ba, bueno, bolumen ba, ezberdinak eta eta, bueno, etzariteko era ezberdinak, entzonazioak, eta, bar, ziren, ba, bueno, bazkenean, ba, ba zail ezan da, ba, batetik kotxean grabatzen nahi nintzen, beste batik, e, ba, bueno, kalean eta, bar, eta, orduan, ba, bueno, zail egin zaitez, baina, bueno, komentatzeko basailoen amaieran eh aldebetetikan astuz ez astuz dela astuz ez dela gustiz e, Starfield HQ a HQ hitz egiteaz baina bueno, segura eskita ezkit datorren saioan hitza izango dugu horri buruz zeren ba, bueno, ba, pila bat eh albiste emandituen HQ da E, eta, bueno, ba, bai bere gauza onak eta bere hau gauzatxarrak komentatuko ditugu, bintzat, komentatzen dena e, sare sozialetan eta, eta berrietako portaletan, eta bar, zerren, nik zut jokurako laztu. Baina, e, bai, bueno, ba, ideia bat egiteko, zurezki, analisiak eta hori ikusita, e, bori, datorren astean, zurezki, ba, mintzatzeko aukera izango dugu ez, Bestetik zik, bai, bueno. E, datorren ezteko jokua horrein digan ez dut aukeratu, e, joku bat ezberdinak ditut, e, momentu honetan, e, ba bon, Dunion of the, of the Endles, Endles, barkatu izaneko joku bat hor daukat e, rekamaran, baina ere bai bon, ba, dauzkatulako free-to-play jokuak eta bar, baten bat sorpresa sartu dena, beraz, bat ez bon, dakitze joku karreko den datorren eztan, behen, segureski ba, bon, jokua izango zute, eta bestetik, komentatzea, ba, esan bon, bezala, ba, Ba, e, hori e, Arazo Arazo familiaren artean ate etorri nitzela eta e, ba, bueno, arazoa e, azkenean ba, bueno okerrenean sortatu da eta hemendikan ba, bueno, nire saioa ba Amonari eh eskaini noi diotz zatem ba bueno berak emanzun egugatik eta saihetuztan gure bizitza hobe egiten eta ba bueno ba horretan ba nere saio xumetikan eta barrez bat, Ba bere omenean, edo berari omen alditxo bat egitea, ba, ezait e, lekuzkampo iruditzen, eta emendik, ba, bueno, dena, eskertu nahi diot, e, Amona Pilarri, zeren, esan ba, ba, ez dela, gugatik dena indu, eta, bagunazkenean, ba, ba, musika entzuten zuten ez dela, ba, bueno, ba, Sobengardera joan zaigu, eta emendik, esperdo ezagun, ba, bai, han bizitzan borrokatu zuen moduan, han ba, Sobengarden ba, e, borrokatzera, eztaz. Eta, bueno, eskete ere bai, eskereka suentzuta egitek saioa, eza mazera da torren astean, segure eski saio normalean bohiltatuko gara, ez badut, ola ere bai, ba, bueno, alde batetik eta bestera, ez baren izan alde batetik eta bestera ibiltzen, ba, ba bueno, oiko kalitate nintzen gauzute, Eta komentatzera, bai, ba, sare sozialak azken aldian ez ditu bateri ikusten, eta ba, nirekin kontaktatu nahi bodo zute, bai, ba, bueno, impresioak e, komentatzeko, baita eta, bueno, ba, gauza ezberdina komentatzeko, jokoak komentatzeko, e, ba, bueno, badak zute, hor, e, Twitteran haukietu nahitzak ez duela, e, SR Brutal B izan abilatzen bada zute, ba, horra gertuko nahi eh saiatut konez, Instagram, saioekin eta bar, baina bueno, emango diet batesterik, batestere, ba podcast igotzeari eta ba, boz, zuek nahi duten ba plataformaen zuteko ta bar, ba, ba, ba, ba bueno, guztiak emateko. Eta hau esan da, ba bueno, esan asko entzuetagatik, espero ezagun e, ba, zuen ba zuenastea neriago baino hobea izan izatea eta ba santsena datorn astean zuteko. Aio.